Barcelona, 26 de juliol de 2021, en català. Particularitats de les músiques tant de les anomenades músiques populars de flamenc com les anomenades també músiques populars de blues i jazz. En origen, en, de, en les dades de la anomenada música de blues, tenim que fer constat o tenim que assegurir les diferències entre les reivindicacions dels camps corals, dels esclaus negres, dels camps de cotó de Centro amèrica i Nord-amèrica i la seva música oral com la reivindicació de les notes du becaire, re becaire, mi becaire sol becaire la beca i la becaire que considerades en un instrument d'aquella època com el piano aquestes cinc notes que es referien als, als renomenats cans corals blancs dels esclaus negres corresponien a les notes blanques del piano sense les notes fa les tecles fa, notes fa i tecles fa i si que seria a la seva distància d'interval anomenades o, o s'havia anomenat diabolus i música. Per tant, suposar que l'escala anomenada pentatònica o de cintors musicals coincideixen el, el seu origen a les, a les considerades tecles blanques del piano que en origen Seria la verticalitat musical més definida dels cants corals respecte a les tecles blancs de piano, com són la do vecaira, re vecaira, mi becaire, becaire, i la vecaira.